Mfahamu mwana malundi. Mwanaume alikausha miti kwa kidole, wanawaki wakapata kuni za kupikia. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitua Ananias Edgar. Huwezi <mulia> kuzungumzia kabila lawasukuma bila kumtaja mwana malundu kaileweka, Ni saa nakumlisha muhaya vya kula vyot bilandizi akakuirewa, akionda katasema ali pokuja kuwa kualiralanjia kwa sababu kwa muhaya tayari kulaindizi, vilivyobaki nimbu yambuito, basi hi leo nguo ya nikipihabari za manamalundi, mzungu maarionyeshanguvu na uwezo, ariona umtumeusi lakini, tu kaishea kumponda kuambani mshirikina. Pamoja na ndugu bonifasi Zed Boaz kutie habari zaki kitabuni na kitabu kufundishwa kwanzia msingi hadisekondari. Lakini bado waliokisoma wajafanya lolote kubwa kumuenzi zaidi ya kumchafu watu. Utaskia historia ya muna malundi nimiisoma nikiwa darasa la kwanza. Yule buwana likuwa mshirikina ise, hafai, hafai, hafai, hapa ndipo mswahilia na pofeli sana. Mwana malundi aliandika jinalake vizuri, sisi tukaliandika vibaya kwa sababu hatu na utamadunyo kutukuza vya kwetu. Imagine, mtu walekausha miti kwa kidole wapisho kapatakuni unamwita mshirikina. Mtu aletangeneza njia baharini ya kapito unamwita mshirikina. Mtu aliefungwa jela kwa kosa lakua. Lakini mjerumani ya kamguwaya kumuwa unasema ni mshirikina. Hivi hapa anani mshirikina katiyaku na mwana malundi. Ukisikia kupigwa, hapa tulipigwa. Mwana malundi angekua mzungu, huangemwita nabi. Na wote tungimuabudu na angechongewa na sanamu na tungilinunua sana tu. Kama tunavununua ilipiche ya mwigithajo filamu ya yesu tukithani ndio yesu. Kuna watu hadilewa kitokiwa na yesu ndoto onio na muona hui mshikaji. Anaitwa Brian Deacon. Haya ndio madhara kukatavia kwenu na kupara mievia watu. Lazima uwenekane kituko chefu, usasa umbea. Ngoja niendele na kilicho nipeleka kanda ya ziwa nisijekusutu wa bure. Kanda ya ziwa nilikuenda kujifunza habari za muna malundi mtu wajabu. Kwa kweli ni mtu wajabu. Sasa mtu anaungea badu yupu tumboni kumama yaki unadhani ni mtu wakawaida huyo. Mama ni zae. Saute ya kitoto iliskika kutukea pande za tumboni. Maama kuzikia hivyo kasema hili bala gan hili, alisha sahau kama ilisha tabiriwa kuwa mbatashika mimba na kuzama mtoto ajabu. Ajabu ndo hilo lakichanga kuongelea tumboni. Utabiri huo ulifanyika siku hile wazazi wamekuenda kwa mganga, kujua kulikoni wanazeeka bila mtoto na wakati mitambo haikuwa na mushkiri. Ile tu wanafika kwa mganga, haka wambia najua shidayenu hata kabla mjasema. Mnataka mtoto sindiyo? Najua, hili huwa ni biti la waganga na manabi. Wanapita mule mule kunyitaji lako. Kama hayaja kupata unaweza kusema ni usani, mganga kafanya yake kisha kawapasha habari njema na mbaya kwa wakati moja. Habari njema ilikuwa watapata mtoto wa kiume. Habari mbaya baba yake hata muwana mtoto. Baba alifuraiya habari njema za kupatikana kwa mtoto, Swalala、so, yeye kufa hata likumwingia kichuani. Yeye aliona uwayu wa mtoto hakuona kifuchake. Katika hili nalo tunafundisho kuona moyo wa kuona mazuri na kufumbia machu mabaya. Hii inaitua kuona zahabu kwenye tope. Hata chichidodo anaona chakula kitamu kwenye kinyesi. Furaa ya mzee bugomola ni usalamu wa malizake maana zilipata mbrithi Tena wakiume, Afrika atunathamini sana watoto wakiume kwa mba hao ndiyo warithi, mtoto wakike hawezi kurithi. Kule makete wanasema mtoto wakike ni kama kunguru, yeye naruka na kutuwa popote. Kwa fikra kama hizi mfumodume utaisha kwa mandeno na seminelekezi sio vitendo. Kama huwamini, nenda akajenge kwenye kiwanje chamkeo pale kwao. Kujenga sio inshu. inshu umejenga ukweni halafu mke mekufo tafanyaje. Haya mambo ni magumu diyo mana spendagi kuyazungumzia. Basibwana, bade ya muda mama kapata mimba. Ilipufikisha miezi mitatu mze bugumora kafariki dunia. Mama akalea mimba peke yake, akazaliwa mtoto akiume, akaitua jinalaki igulu yani mbingu. Igulu aliendelea kukua katika kimu na akili, Igulu, alikuwa mwoga na munyaibu sana. Hata wageni walipofika nyumbani kwa walijifiche na kujitokeza walipondoka. Hakuwa na ujasiri wakuangalia na na watu usoni kama watatwa siku hizi. Mgeni akifika nyumbani fulu kumkodole ya macho. Wanataka hata kuchangia maongezi ya mzazi na mgeni. Udesikia mjopa, surali yako bichaniko mchomba. Igulu, alipenda kujifunika kitambache usu usoni na kichuani watu wa simwone sura na nyulezake. Ni kama yule muandishi wa habari za uchunguzi kutoka Ghana au Sudi Browni wapa Tanzania. Hajawai kuonyesha sura yake, muda wote hamiweka maski usoni. Pamoja naibu zote hizo igulu, halikuwa mtundu na mzurulaji. Katika zurura zurura zake, halijifunza kuchezangoma, hakujifunza kufuta bangi kama watoto mnjekiti. Halafu halikuwa na ushawishi kweli, watoto wenzaki wajacha machungo na kumfuata kila lipokuenda, Wazazi wengine wadimchuki yasana igulu kwakoarubuni watatuwa au hadi kupotezami fugo liyochunga wali tumia migu ya kemi mbamba kumtukania igulu bana alikuwa na migu mbamba milongo akitembea utadhani ana tembelea mikono ukige kutana nae lazima ucheke sana na wakati sivizuri kucheeka kiumicha mungu. Hata hili jina mwanamalundi ilitokana na migu ya kimimbamba. Ndoto ya igulu ilikuwa kujia kwa mganga mashuhuri nchini kama wewe ulivokuwa na ndoto ya kwa rubani ukaishia kusikujulikana. Lakini wakati mwingine maisha yanazingua ujue. Hata hivi igulu alijipatio marufu kupitia ngoma. Alipenda kazi yake hadi kuenda iramba singida kwa kina mwigulu nchemba kutaftadawa za mvuto. Huko alikutana na bibi kize hatari. Hali kutana na bibi kize hatari. Dogo akapewada wa kutimiza azimayake singi da nakuwa kovizuri somba wanga na kigoma chama tuto kwanini yule Bibi aliyowakimbizo jerumani kuaniuke litokawapi siaritoka singi da anaitua li tikidanka basi bwana igulu akiwa kijijini yaraja singi da pamwoga na vijana wenzake wa wili walipewa kwa muiteuni na Bibi kizuia yule kuchimba dawa wakiwa huku aliebuka kifaru na kuwasambatisha wanaham. Yegulu, haipanda juu ya mti na wakati walivijana wenzake, walikimbia jumla na wala hawakurudi tena kama livokawaida ya wasukuma. Wakina ndo, tabu likitokea gala kutokea wanakimbia jumla. Nawajua, nilisoma nao. Enzi za migumo shule ni hawajama walikimbia jumla. Shule za zamani kumaliza tem bila kugoma mpewe wali ilikuwa kitu cha kawaida. Basi buwana. Yule kifaru aliufuata mtili upanda igulu kwa asira na kuanza kuchana chana ili ya wangushi lakina kashindua. Kifaru akamua kuondoka zake, igulu akashuka mtini kama zakayo mtoza ushuru na kukuta bibi milarachini ka umizo vibaya na kifaru. Akamua kumbeba pengine kamzike, marabibi akazinduka ni mzima wa afya. Hana jeraa hata moja. Kisha akawuliza wenzakuwa kuwapi. Hakamuambia walikimbia bada kumwana yule kifaru Bibi hakamsifia sana igulu na kumwambia wewe ni mwanaume kamili Sio mwanaume suruwali Kia mwanaume suruwali ni miongeza mimi tuka machumvi Mnivumilie tuja mani Basibwana Bibi hakamuambia yule kifaru nilikuwa mimi Nilikuwa na wapi mapumzi Kisha Bibi hakakusanya yale magome yaliuparuliwa na kifaru Hakatingeneza dawa Kisha hakampaigulu wakafanye mambo Alimpa sharti moja tu, mwiko kumsonte ya mtu kidole mana kifanya hivyo mtu huu ya takauka. Igulu, haka sema sita kuangusha mzee. Kisha, haka anza safari ya kurudi kwa ukuimba kitukia singida. Majitu ya zamani ya ditimbia kwa mguu. Dogo, halipofika kijijini kwa kia liomba show za kuche za ngoma na zocha lishinda. Dogo, haka wa super star wa ngoma kijijini, Hana mpinzaani. Hakamua kuenda kutafta mpinzani njaki gigi, hii, hii nilipenda. Unajua unaweza kujiita superstar kumbini superstar kwa wagonjua. Utachekua, hata Diamond Platinums. Alithibitisha usimba wake kwa kuomba mechi za nje. Tama yake nguwana malundi ni kushindana na kinasamike nguwani kinga, nguwani longo na gindu nkima. Hawa ndiyo walikuwa makonki wa kukata viuno. Walinyonga viva iskeli saida cha mtoto. Kiono kinalipa kama na kijulia. Shindano la kwanza lipiga na bigindu nkimaka shindua. Kibibi kilimuai maana kilimzididawa. Egulu alivutumia dawa zake kujirefusha kama ngongoti na kucheza kwa mbwe mbwe bibi alimshusha. Egulu wakapoteza mechi. Hakamua kuenda kijiji chanela kunye shindano jingine. Hukunela muna malundi alishinda kwa kishindo. Kile kibibi kusikia hivyo kika umia moyo kama kawaida ya watu njirombaya. Yaani, unaumia kwa mafanikio ya wengine. Basi buwana, igulu akiwa nendelea kutuwa burudani hukunela, kile kibibi kikaenda kuroga chakula cha igulu kisi hivyo. Siku zote igulu alisafiri na wapishi wake, siku hiyo wapishi, walichochea kuni zote hadizikaisha chakula badu kibichi kibichi. Wakamuambia mwana malundi mambo ya miharibika. Jamaa haka wambia mskonde, nendeni mkachukwe kuni kule, haka nyosha kidole msituni, miti, wanyama na wachungaji wakakauka wote, huu ukawamsala mkubwa paliki jijini. Mtemi masanja wa tatu hakaenda kumshitaki kwa wajirumani kwa mba jamaa hakaisha chafuwa hali ya hewa. Kumbe wajirumani nao walisha mchoka maana alisha wasumbwa sana, kuna siku alipiga show pale usagara, Manamba waliukona chimba barabara ya muanza shinyanga wakacha kazi na kwenda kumshangilia mwanamalundi. Gavana lichukia sana. Halafu siku hiyo hiyo igulu, alikausha mti waliotumia wajirumani kupumzikia wakiwa safarini. Wakakosa kivuli na pia kakusha shambala tumbaku la wajirumani hapu usagara. Wajirumani wakakosa tumbaku. Wazungu wali mwogopa sana. Hasa siku hile walipotaka kumbaka mkiwake... haka poteza ase mzao za siriki miujiza, hakaenda kukaa nazo mlimani, hakitishia kuzicho mamoto. Acha walie, jamaa haka wasame, tangu siku hiyo limuogopa na kwanza kumuinda iliwamuwe, sasa mtemi masanja livokuenda kumshitake wa yurumani wakamuku mukifo. Mwana malundi hakuasumbua wazungu tu, hata viongozi waliojiona miungu watu kwenye jamii ali watu wajasho, Kuna siku alikuenda kuchimbadawa kwenye pori langu nguo kwa mtemi chalia bila rusa mtemi chalia alivumuriza kwanini ameingia katika mtemi waki bila rusa limjibu uewe nimtemi wawatuote ila mimi nimtemi wamitiote mtemi yaka wa maendeleo kuletas karibu wakiomkamate wa askari kufika wali kutapori zima limdiasimba. Acha watimu mbio, mtemi chali amuonye ali kuambeleka bisha kwa muro askari wa wake kwa hofu. Kimbiale! <gibili> Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe Hii teknolojia ya kujibadilisha simba hii, mii niliyelewa sana. Hii ndo inatakiwa tuitumia kulinda mabanki yetu na vitu vya thamani, majangiri wanaitumia sana hukumbu gani. Wakikimbizo na askari wa gemu wanajibadilisha na kwa visiki, nilisimbiwa hivyo palirua ni shinupaki ringa. Afrika tuko juu, sema ujingwa kuparamie vya watu ndo unotugarimu. Basi buwana, mwana malundi akapele kwa muanza kunyongwa, Walikuwa wananiyongewa pale kuniyarundi abauteni nyere road, Kenyatta road, inama kongororo road, karibu na gengula bengineku na Gandhi hall. Kuri kuwa namtioa kuniyongeia, sikuhisi haupo, ulikatwa kwamelekezo vyongozie irikupanua bara bara. Kabla haujakatwa kuri kuona kibao kimiandika, mtihu, witu miano wa koloni kuaniyongewa walifu, aliandika nae, alikuwa hadielewi. Yani mashudiaa waliopinga manya nyaso ya wakoloni unawaita waalifu. Bure kabisa. Ndo yale yale ya kuwaita andugu zenu wanyamongo majambazi inaudhi sana. Wea chatu. Sasa buwana kabla ya kupelekwa muanza kunyongwa. Mwana malunde lipelekwa nyumbani kumuaga mama yake. Halipofika nyumbani liimpa shoka na maziwa mama yake na kusema. Mayu shoka kipanda juu kutani basi nitakua nimepelekwa mbali. Ikishuka chini nitakuwa narudishwa, na haya maziwa ya kiganda nitakuwa nimekufa, ya kipata utando nitakuwa mgonjwa, na ya kiwa fresh vile vile ni mzima. Kisha igulu wakaelekea zake manyongani, huko alikutena na makongoro igana mtemio ilemela, kariyaya raya muemana italange mtemio wabugando. Makongoro alihukumiwa kwa kosa la kuachapa wazungu viboko, huyu mtemio aliweka utaratibu wake, Anapo kuwa safarini na punda wake ni kosa kupita upande wake wakulia Ukipita na kuchapa Alitembea na fimbo yake mkononi kabisa Siku wa jirumani walipopisha nanaye wakiwa upande wakume aliwachapa viboko Waka mgangania na kuenda kumuwa Kariyaya yeye alihukumiwa kwa sababu alikuwa na ushawishi mkubwa kwa jami Ndo yale majitu hayana uongozi Lakini yakisema tukinukishe jami nzima inakinukisha Mjerumani alihofia anguvu hiyo wakaona wa mnyonge tu. Mtemi italangi wa bugando yei alikumio kunyongu kwa sababu, aliwakatalia wa jerumani kukalia himaya yake, jama alimiliki eneo kubwa lapwani ya ziwa Victoria na badari zake, ilikumia nganya utajiri huo wa jerumani wakamua kumfungulia mashitaka ili wa mnyonge, hila zilianza zamani sana. Siku ya kunyungo kwao ilipufika, muna malundi alikuwa wakwanza, wakamtia kitanzi. Ile kufiatua wamlekichu wakamba ikakatika. Wajerumani macho ya kawatoka na kugopa sana. Wakawa wadogo wakambadilishia athabu. Ikajazamu ya mtemi makongoro igana. Ile wamimtia kitanzi wamyongeka tukia sinema. Wanyongaji wakazuba kuitazama. Ile kugeuka mtemi hanakamba shingoni. Loh, nae wakambadilishia athabu pia. Akaja mtemi italange. Huyunae kambe kakatika, Mjirumani Hanham, waliambulia kumuua kariyayatu maana hakuwa na kinga zaki Afrika. Mwana malundi, mtemi italange na makongoro wakapele kwa tabora, wakiwa njiani kwelekea tabora, mwana malundi ya kapiga show nyingine kufa mtu kidogu wazungu wakimbie. Ili kuwa palenzega, wazungu wali juuwa kwa kuwa yuko chine ulinzi, hawezi kufanya miujiza. Wakamwambia hebu jaribu tuone. Walimjaribu kama shetani, alivomjaribu yesu siku ile kama wewe ni mwana wa mungu jirushe. Mwana malunde akakausha mti pale pale. Wazungu wali tamani kufa. Walipufika tabora mjini, waliunganisho na watu wengine na kupere kwa kisiwacha mafia kutumikia kifungo chemia kamitatu. Mwana malunde alifungwa kunye gereza bila chakula. Akapanda viazi na kuvuna siku hio hio, akapika na kula. Akapika na kula. Alafu walikuenda maineo mbalimbali kulabata na wakati nimfungwa. Walithani kumfunga kiswani, walimueza kumbeli wachoratu. Kuna wakati, alikuta na mjini na askari walimfunga, wakirudi gerezani walimkuta. Jamaa, alionekana maineo tofoti tofoti kwa wakati moja, unaona mambo hayo. Akitaka kuondoka kiswani, alirusha jiwe baharini. Kisha maji ya najigawa, kama Musa alivogawa bahari ya sham kwa kutumia fimbo, wana wa Izraeli wakavuka. Aliwasumbua kilu wajirumani hadi wakatamani siku zishe tu waliachie. Alipumaliza kifungo chake, alirudi nyumbani kwa ndege. Wasukuma wakampa jina la nguenu ndege, jamaaka andika historia ya kwa msukuma wakwanza kupanda ndege. Wasukuma wanapenda sana ndege ndiomana hata yate lizinunua kwa wingi. Baada ya kutoka kifungoni, igulu aliwasili kijini kwa kenela. Ndugu wa wale Marehemu walichukia sana kuona muwaje merudi. Mtemi masanja alie mshtaki ya lipona watu wanataka kulia mshadude. Alimshawuri mwanamalundi ahame tukile kijiji. Jamali kubali. Akahamia zake kijiji chaduli siseke itarafa ya mondo ilaya kishapu shinyanga kwa mtemi mahizi. Kukoseke watu walimuheshim sana. Hasa alivumaliza vita kati wa masaiwezi wa ngombe na wasukuma. wa masai walijichanganya kuenda kuiba ngombe usukumani, walitumwa na mtemi ntinginya wanzega. Mwana malundi aliwaambia wa sukuma tulieni, ngombe wenu wote wako salama na mtawapata kesho. Ilipofika usiku, mwana malundi ya kiwa kijijini kwake, aligeu kia upande walikuwa wa masai ya kainama kanza kujamba. Alijamba kwa mudambrefu sana wa masai wote wakalala, Asubui, waka amuru wa sukuma, waka swage ngombe zao. Wa sukuma, waka ingia wa masaini. Waka kuto wa masai wa milala. Waka tembeza mkongoto na kurudi na ngombe wao. Tangu siku hiyo wa masai, waka mpa mwana malundi jina la swaga ngombe. Wa sukuma nao, waka muita mwana malundi jina la jishosha ma ngombe. Yani, ya mrudisha ngombe, jamali kwa fundi. Seke ilivu kwa shuari, mwana malundi ya lirudi kwao kuimbaku tafta mke muinginele kwa na uzazi. Maana kila mke alijifungwa mtoto alikufa, ilitabiriwa kabla kuzaliwa kwake kuwa, hata oa nje ukua liuzaliwa, na ikitokea ka oa nje hata pata watoto. Ndicho kilichotokea, hadi aliporudi kuoa kunye ukua liuzaliwa, mwana malundi haka muoa binti nkamba, wakapata watoto wa tatu, sita ngasa na marieta. Vinyana wanao mkubali mwanamalu ndio na kuambia ajamali kwa mtu na nusu. Kila alipopita sehemu na kufanya jambu kubwa liyacha alama, alama nyingi ya liziacha kunyimiamba na bado zipu hadileo. Kuna nyayo zimianzia morogoro, iringa, singida, tabora, chinyanga, simiu, hadimuanzazi takuaza kwa kikipindi kile mifungwa mafia. Maana likuwa natoka na kuenda kulabata sehemu balimbali nchini. Pale simiyu kwenye pori laguwa jinyama kuna unyayowake. Pale kilima tinde singida kuna unyayowake pia. Inaonekana likuwa na hatuwa kubwa sana maana nyayo nyingi ni za mguu moja. Pale mlima uruguru eneo la kisosa kwa bibi semen kuna unyayowake wa mguu wa kushoto. Unyayohu upo pia muanza eneo la kitangiri na kwimba eneo la muamashimba. Pia upo maeneo ya seke na usoka kule unyanyembe. Maeneo ya abuiru mwanza zipo nyayo na viganja vyake pia, panaitua ajiweku, nenda kaone usisubiri kusimliwa. Pale kwenye mlima Tabaruka Gwalorela Singerema. Katikate vijiji vya busulu angiri na Tabaruka aliate nyayo zake pia. Lakini pia kuna jiwe maeneo ya bugarika mwanza, linaitua majimoto ambalo linaukumbi wawazi chini. Jamali kwa napumzika pale. Hata iringa, wilaya mufindi kijicha ifuagi. eneo linaloitwa nyonga kuna nyayo za mwana malundi pia, maana wenyeji hawajui ni zanani, wanasubiri mzungu aja seme, wengine ukiwauliza wanasema ni migu ya shetani. Ukifika kijiji chenyandekwa umbali wa kilomita kumi kutoka kahama mjini, mjia ya kuenda urambo kupitia uyogu, kuna nyayo zake juu ya juu ya kubwa. Pembeni ya nyahizo, kuna jiwe la mviringu wa mbalo li na mashimo ya kuchesea bao, alitengeneza hilo bao kwa kubwenye za jiwe na mashimo kutokezea. Alipenda kuchesea bao, mchezo wa wenye akili, hata nyerele ali ucheza sana. Kwenye emilima ya ulu guru, kuna bao li litokana na jiwe. Liko hadileo, pembeni ya mto huko morogoro. Huu ni utaliwa kihistoria, ufanyekazi waziri mwenye zamana. Ili tuungeza kipato mwache kugumbana na wana nchi kwa mnundikanu watozo na ungezeko la bei. Pale mwalo ni muanza kwenye kivuko chaka manga feri kuna jiwe linaitua Bismarck Rock. Zamani lilitua jiwe la mwana malundi lakini Bismarck alivofika pale ya kalipajina lake na kueka sanam lake. Mwingereza alivotawala alivunja sanam la Bismarck. Masalia yake yapo ziwani hadileo. Kwenye mawe hayo kuna kijiwe kimoja kimechongoka kuenda juu halafu kime shikiliwa na nchandogo. Bismarck alijaribu kulishusha wakashindua. Alileta hadi watumwa miatano, wasukumo lio shiba, chapa ya ngombe, wakafunga minyororo na kuvuta liangukia lakini walishindua. Hadi leo lipo limisimama. Bismarck akamua kupaita Bismarck Roki kwamba niimara kama yeye, hapo lazima atujuulize muna malunde liweka nini. ma na kuna vitu kama nondo alichoeka enzi miFika pale na kuriita kujinala ke Siri ni nyingi Tanzania tumebarikiwa kilikitu mbali na Madini Sekta hii ya Mawe na Mengi mazuri ukiacha na na nyayo zama na malundi John Bey kuna jiwe la ukumbwa ya karesaba nuktanane linaitwa Louiswala linararani ya Afrika kabisa hayu likani nani alichoora lakini nikule ukirewe kuna jiwe ukihipa hela linachesa. Nya chenitu, kuna jiwe iliko mainewa kikwini katika wilaya muanga kilimanjaro, jiwe hilo siku za nyuma lilitumika kuulia watoto aliwanza kuota meno ya juu kabla ya meno ya chini. Kwa hiyo, mtoto huyo aliperekwa jiwe ya jiwe hilo wa subwisa na kiwa bado melala na kuegeshwa. Anapu wa mkatua na dondoka na kufa, hili nalo linaitaji utafiti. Ukiongea na waze watakuambia, watoto na mna hiyo ni hatari. Watawala nzi hizo aliogopa kuamba watotohao waki kuwa watu apindua kwanini wanavipaji viagia bu basi bwana kijiji alichozaliwa ngwana malundi kinaituwa ngwa kubilinga wakifika sehem inaituwa ngungu malwa bara bara itokayo mwanzo shinanga upando mashariki. Kwa wale wa safiri ni kilometa thalathina nane tuu toka shinyanga kwelekea muanza shuka mipa yalipo makaoma kuya bugoro. Ndheni utapanda pikipiki au gari kama kilometa tano ndiyo utafika seke. Kuna mti nyume milima ya tinde ambao ilikausho na mwana malundi. Upo hadi leo. Usukumani kulikuwa na watu ise mbali na mwana malundi kulikuwa na akina ibamba ngulu kuyujamaa alirima asubui siku hiyo yo jione na vuna. Halafu, alikuwa kwenye dakika labuni kuniya pombе, mukimzingu wa alivimba na kuyianyumbazima, acha watu akimbia ne, mukikimbia ana piga pombеote, jamani sasa uyo chamtoto, alikuwepo wa gabu. Hapo, kuna jiwe napanda, na biisi tobariadi kijicho kilulugabu, hapo kunadhiwe aliyokuwa na panda, na konge na watu aliombalo wa kilomita kumi na akaskilizana, kujamani jori tabiri kuzaliokuwa Julius nyerere. Kijendo cha wazungu kuyapa marifai tu jina baile la uchawi na marifai au kuyapa jina zuri la sayansi ilikuwa pigo kubwa sana kwetu sayansi na uchawi vimeogubio kwa na siri kubwa anayaruka kwa ungo na anayaruka kwa ndege hawawezi kukuambia siri ya kuruka kwa o mleosoma sayansi ni mashahidi. Utafundishwa kina chofanyani ndege rukia lakini haya utaeweza kufundishwa namba kutegeni zandege. Jomaa na pamoja na kusoma kwenye toka te baadutumishi ndo kutegeni zandege. Achiiri ndege, ndege hatari radio tuimeto shinda. Humo kuna uchawi mwingi. Ndege haya utaeweza kuruka kizembe bro. Hivi umewahi kujuliza kwanini baia viungo vebinadam vi ikojusana na biashara hio imechamirisana. Imagine figo moja inauzwa hadi milioni tisini. moyo unawuzu ahadi bilioni moja vina peli kwa wapi muafrika akifanya miujiza unasema ni nguvu za shetani nzungu wakitengineza bomla nyuklea likawandugu zako unasema yuko mbali ki teknolojia hamebarikiwa na mungu chefu mwana malundi ya nakuambia bada mwaka moja mkeo ata beba mimba na kuzaa mtoto wa kiume na kuweli ya nazaliwa mtoto unasema ni kaza shetani na mtoto alizaliwa na mwita mtoto wa dawa Hapo, hata mungu watakuwa na wasiwasi kama kweli wewe ni mtoto wake. Unajua hata baba kiona mwanai ni mjinga sana, ananza kuwa na wasiwasi kama kweli ni mtoto wake. Waha, wanasema labda ni nza nano. Tuna, mashujaa kila kona Afrika lakini, tumishupalia kina Carl Peters tu. Utadhani hata na kujua. Unakipindi ya lizuka mzee manya unyawa kafanya majabu nchini, tukamuacha kapotea na marifa yake hee. Juzi kuna mti pale morogoro umegoma kungoka kupisha barabara. Tukaisha kusema ni nguvu zagiza. Hata bibifisi wa pale mwanza. Aliwai kuigumia serikali kupitisha barabara kwenye makaburi ya mbabu zake. Wakajifanya kukaidi. Haka wambi haya pitisheni tuone. Kwani waliweza sasa. Nenda bugando, utaona barabara ilifopinda kumkwepa. Hii zi isi o sound. Noji ito watafiti haya ndiyo mambo ya kutafiti. Acheni kupoteza muda, kutafiti causes of wife beating. Hayo ya najulikana, ni ukosefu wa adabu na ukiukwajo wa maadili. Watu wanapaa kwa ungo na kutunguliwa tunachukulia poa. Alietungua na alietunguliwa wato wanaitaju kuchunguzwa na sio kupuzwa. Dini nizuri, lakini zistufanya wa jinga hadi kuchukia marifa yetu, imani bila rizo ningini ushirikina. Alikuwepu mandondo wakorogwe, tekelo wa dare salam, kabwere watanga, juma njemba wakigoma, kamchapu wakigoma, kalembuwana wa malinyi kule nyumbani kwetu, tukaishia kuwakemea kwa jina la yesu, ajabu kweli. Yani mungu ana wapa watu wanyi maarifu watatuwe changamuto zetu mna wakemea. Kwa mfano huyu juma njemba wakigoma, alikuwa maarufu kwa kuwa watu wakorofitu. Mtu hakikuthulu mnenda kwa ke, anamuambia kabiso na lipahulipi, usipolipa na kurogo na kufa, enzizake kigoma ilikuwa na adabu, sasa mtu kama huyu mnamuachaji afi na marifa yake, huu ni uzembe. Halafu juma njemba hakutaka shida kabisa hapa duniani, duniani yeya lipaita peponi, chumvi kizidi kunye msosi ya ukupungua, au wakitafuna jiwe kunye wali mki ya likulatalaka. Sio mwenzangu kila siku na ilani dunia kwa mbaimioza, hivi tangu lini alichokiumba mungu kikaoza. Marifa haya ni makubwa, kibondo kijijicha makere ushingo, uchawi ulikuwa unauzwa live, na kabla kununo unafanya majaribio kabla ujiondoka, hizo zote ni hazina tulikuwa na azotu na sema etu uchawi unafanyo na wasio na akili. Acha animalizie similizi yangu mana na unakamavire na kuchosha tu, Mwana malundi yalikuwa mtu kabisa siopepo kama wana vufikiria. Halikufa na kaburi lake yaliposekia mkuwa nisimiyu. Halifariki mwakilifunyumia 936 kwa marazi ya kawaida aki wanaumre wa miaka roba nane. Wakati mwana malundi yana kata roo, kulitokea kishindo kikubwa kama tetemeko la arithi. Watu alikimbia hozwa kithane wa masai wa mivamia tena, baada kishindo hicho giza likaingia gafla. Baada ya mazishi yake, kaburi lake lilifuka mwoshi mwingi sana na uliopanda mpaka juhu mawinguni na kisha kutengeneza giza la muda mfupi. Afrika inamengi sana. Jipatie kitabu cha Denisi Mpagaze cha viongozi wanohishi baada ya kufa. Kinachoelezea historia za viongozi mbali mbali. Pata makala babu kubwa za viongozi wanohitaji kuwasikia. Kitabu hichi kinauzua shiringi elfu shurini tuza ki Tanzania. Na softcopy unapata kwa shiringi F10 tu. Vitabu vingine vyote unapata kwa shiringi F10 tu kwa hardcopy. Na softcopy shiringi bukutano tu. Vitabu hivo vingine ni pamoja na ukumbozo wa fikra. Basomi huru gerezani. Maisha ni kutafuta sikutafutana. Na ukumbozo wa fikra za muafrika. Kwa mawasiriano na jinza kupata vitabu hivi pigi nambazi fuatazo. Iringa, anza analama kujumlisha mbili tano tano, saba tano tano. モジャーシフュリシフュリ、タノシフュリンビリ。ドドマ、アンザーナーラマクジュムリシアンビリタノタノシタティサ、ミリティサ。ナネタトモジャシタンビリ。タボラ、アンザーナーラマクジュムリシアンビリタノータノ a サバ、シタタノー。シフュリタノー。ミリタノシフュリサバ。タング、アンザナーマクジュムリシアンビリタノタノシタンビリサバ。モジャナネ、シタセタンビリタト Biharamulo, anza na lama kujumlisha mbili tanotano, tano, saba tanotatu, tatuna ne, tatunne sita moja, mtuara, anza na lama kujumlisha mbili tanotano, tano, saba na ne sita, ne sifuri na ne moja moja, bea, anza na lama kujumlisha mbili tanotano, tano, saba ne ne mbili ne moja saba ne ne, kahama, anza na lama kujumlisha mbili tanotano, tano, saba sita saba. なねさば、みりもや、tisa もや。Tunduma、あんざなら a く a ゅんりしゃんびりいたの a の。さば、した、した、たたと、ねんびり、ねなね。Katavi、あんざ a らまくじゅんりしゃんびりたのたの。さば、したんびり。みりたの、m のね、し i たたと。もし、a んざな a まくじゅんりしゃん a りたのたの。さば、ねね。もやんびり、した、しふり、なね Arusha, anza nalamakujumlishambiri tanotano, saba nne n e moyambiri, sitasi furi, nane mbiri, morogoro, anza nalamakujumlishambiri tanotano, saba nane m b i i m o a n e netisa, i s h r i n i kahama, anza n a an l、um、a m、um、a k u j u m l i s h a m b i i tanotano, saba tanotano, nane tatu, tatu tano, tatu tatu, んじょんべ、あんざんあらまこいむりしゃんびりたのたの、さばしたんびり、みりなね、みりたの、てさてさ。もんだあじいにもり a でねしんぱがぜ、みみないちわ、あなにやす、えいが。もはりりぴちゃ k it きていぜ。